פרק <תתבב> ט"ו: "מקץ שבע שנים תעשה שמיתה, וזה דבר השמיתה שמות כל בעל משה ידו, אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיתה לה'". את הנוכרי תגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בכל אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום. כי אדוני אלוהיך ברכך, כאשר דיבר לך, והעבדת גויים רבים, ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים, ובך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 ונהיה דבר עם לבבך, וליעל לאמר, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ורעה עינך, באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרע עליך אל אדוני, והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך, בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, יברכך אדוני אלוהיך, בכל מעשיך, ובכל... משלח ידיך. כאילו לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. כי ימכר לך אחיך העברי, או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השברית תשלחנו חופשי מעמך. וכי תשלחנו חופשי מעמך? לא תשלח נורי קם. הענק תעניק לו, מצונעך ומגורנך ומיקבך, אשר ברכך, אדוני אלוהיך, תיתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויפדך אדוני אלוהיך. על כן אנוכי מצווכה את הדבר הזה היום. והיה כי יאמר אליך, לא אצא מעמך. כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לו לא עמך. ולקחת את המרצע, ונתת באוזנו ובדלת. והיה לך עבד עולם, ואף לאמתך תעשה כן. לא יקשה בעיניך, בשליחך אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. וברכיך אדוני אלוהיך, בכל אשר תעשה. כל הבכור, אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר, תקדיש לאדוני אלוהיך. לא תעבוד בבכור שוריך, ולא תגוז בכור צונך. לפני אדוני אלוהיך תאכלנו שנה ושנה, במקום אשר יבחר אדוני, אתה וביתך. וכי יהיה בו פיסח או עיוור, כל מומרה, לא תזבחנו, לה' אלוהיך. בשעריך תאכלנו, הטמא והטהור יחדיו, כצבי וכאייל. רק את דמו לא תאכל, על הארץ תשפכנו כמים.